Baina danborra da hasi zen ausapesaren itzartzarekin eta bistan dena baita ere endaiako danborraren sortzailei izan den txema igurenen hitz hauekin. Endaia <tusurra> jaoko soratrik an sahar sa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 duroia eskalen tiaren belak ez euria dela suava donc n'a plus de Jon Echabe, Zarpai Bandakoa eta Endaiako Danborradako danbor nagozita zuzen aria. Denaz, Jon, horre Damborrada azteko momentua, miskat, nola pasatu da atzaldea, ongi, eurie izan arre? Ba, atzalde ez da ez da Euria eta ja atzaldean da azira tiki tiki nian eta guan ja ez da, ez da, ebile eta ebile, maino igual da. Alare indien da Damborrada? Ba, ba, seguro, seguro, baita... Bai, Eurria, eh, igual da, eurria Gosti eh, goia, baina net, netzat jo beto da plaza bete Gosti baina? Zema jende gateratzen da garramen tambora dan? Guti gura bera? Zema kompainia eta zema jende guti gura bera? Ba, kompainia kamar, ni eh, guzti... Zein tambor na guztiaren lana? Ba, dana zuzendu Zendun Bueno, dana zuzendu, gaur plazan, gaur Zema pieza joko hitu zua? Hamaika Hamaika? Zein da zure piezaren maiteena? Azaren ikan buka erak Bukain arte? Danak e... Danak nehi e, plazabet eta e, le, lehen bizikoa eta azkenak danak Eta donoizteako tamborra da, ongi ikasi dute tamorra jotzen, ensaio askun biti duzte? Inde du, hola hola ensaioa, inde du e, Publikuak, ensaioa publikoa dira Danak etortzen dira eta gogo goz deak, Ta hoi da politena Ongi, zori honak? Azkenek asko Amartaldeberaz da Endaiako damorra dan eta horitako batzurekin mintzatu ginen AKR elkarteko inko adibidez. Maite deso da morra Zaragite, Maite deso da morrada. Bueno, bada. Festaiteko uh, eta ondo pasatzeko modu bat da. Uh, ordenak askatzen gara denak uh, denak ki Riverres, denak Denako zez, hor no son do Oin joko iti uste behen pieza batzuz? Kanta batzuz? Zendaz zuretzak kantari politenak gehi maite duzuna? Nietzak da... Uh, Piskat denak ez zala izanak tximpun Denak... denak... denak... Uh, denak oiuka eta denak... Uh, denak... Uh, zala parta egiten horre ez zala. Eta hendaiako erre eserkean musika oso baita edo Naiz da besta, naiz de hurie egin zuek musika? Ara, naiz eta huria dugu beti festa... ¿Qué piensas que rico? Eso es Ratic Geltoki uzoko kide bat gure artean. Geltokia. Geltokia. Geltokia. Eta seme jende aterazarete Geltokiko taldean, ta seme zerate utzi gora bera? Uh, Ainit bainan ez dakit. Uh... Ainit dira. Eta seme urte ateratzen da tamorra dan? Eni uh, hasi uh, nahi tsai urteekin. Adon, eta seme dituzu. Eh, Amairu Amairu La da en el tóxico ah, bueno, a eh. usted la No lo no, haces no, no, y no, no, no, ya en el tóxico Churita Ordiná Churita encanta Maite ¿Qué uh. te <tose> hace Purita Endaiako herriko eteko balkoinean ere autetzi ezberdina baziren horietako bat dugu bakartxo eta berak errantzakun etzuela sobera maite Donostiako danborradaren hantz gehi gizuelako oduelako Endaiako danborradak Arraro esan marra da, Donostiaren kutsu gehiagi atxamaten diot nahi duzu. Alare txertatu da, endaian da morra ba, eh? e, Bai, festa beti txertatzen da erraz, hori... Hendaian festa behar zela argi da, bai. Baina beste gozio bat, endaian, sentitzen da jendeak, kultura ezberdin dut jendeak, nazia, eta baina gogo bat, sentitzen da? Min guztu festarako gogua sentitzen dela batez ere zere endaian non nahi gaur egun. Eta sentitzen dut zure hitzitatik, egon borra dezduzuna sobera guztoko? Delarriak torratzen dizkit zertxo baita, eh? hori hon behar dizut. Eta gainea, lanetik nator eta, en fin, akitua naiz, eldu naiz eta kolpe pixkat bada baina, bo, ere! Benetan, eh, donostiaren kutxugei egi eia eh, txematen diote eta alde horretatik ez eh, da gite, sobera, ez eh, da gite. Alare txemak ziuen si alare hau eh, dela egitea bakarretako eta endaia, bueno, endaia horretatik ondibat biltzen nela elgarrekin ez? Bai, bai, hori egia da, eh, hiendia biltzen da eta hori polita da beti, hori hori ongida beti, beraz eh, alde horretatik ongida zer nahi dela eta borra edo beste zer nahi ba, jendia batzia beti daungi. Hala behar, pentsatzen dut, endaia herri berexia dela, ez? Eh? Horbada, egualdeko endainitz, endaia eh, gebertakoak, etzaki bezit. Nasketako herri bat da, ez? Eh? Hore, baitu bine propioak endaiak, ez? Eh? Eta nasketa, hoain handia gertatzen ari da, baina betidanik da gertatu, ez da oraingo gauza. Eh, betidanik izan da, enda ja naaste herri bat, eh, eh? Handik eta emendik jendea bilduduen herria izan da beti. Hemen ez da, arraza puro horik eh, zorionez. Eta hori aderaztasuna da, bai, bai, nik zorionez errenez bukatu dute erren eh, aldia, bai, bai, erabat hori eh, beti hona da, bai. Bere batzu diote? Nortasuna falta saio da inbeste nasqueta vagonean. Ez, nasketak berak ere sortzen du e, zea, nortasun propioa. Nasqueta bera bada bada berezitasun bat hori ere balore bat da ere, en fin, nasqueta ona izan daiteke eta nik uste duten daiaren kasuan hala gertatzen dela. Hau da badakigula hasten. Bai. Mil, Mille esker. La uh, música este baita y lu, vai vai, vai siretro, potro, potro, potro, potro. Eta mea, igure, eme, e, nahiako e, herriko etxean, nahiako ikurrinanekin, banderanekin, aztintzen zer da, zuretzat, momentu, onta, balkoinean, hemen, erretar nahitzinean. Ba, niretzako urteak gaurazten da. Batzuk, ba, sostitzi joan beste batzuk urte bukaera natureledo egutekiko horretan, eta niretzako urteak gaurazten da. Une magikoa da, endaiar guztiak hemen ikustea, hauze batekoak, bestekoak, abertzaleak, ezabertzaleak, Eskuinekoak, eskarreak, eskarrekoak, endaia baturik ikustea, ba, zogara arrela daunen majikoak. Dona txartatu dada morra da poliki-poliki endaian? Ba uste guzuk, sukaldaritza bezala ez, sukaldari orok hartzen dituzte osagaiak eskarre eskuin, ba, batzuk donostian hartu ditugu, beste batzuk balkoian agerira, azpeitikoak, ez, eta gure sukaldaritza apropio indugu, herriarekin konsultatu, hemengo trajeak, Beste musikak hartu, baina gureak ere porikin-porikin sortzen ari esplikatut, enbora hartut, eta bueno, gurea egintu gu. Epartzonoarki, herriko esk, bandera eskutan duzu, herriko ikurrina, hemen aztintzen, importantea da, epartzonoarki baita ere, miska bat, ez? Bistan da, ez dut, uh, zalantzarik horretan, ez, nik errio hau maite dut, bere hau alde honetan txarrekin, hori da zinez maitatzea, eta bueno, Eh, horrekin ba entzina gauzasko egiten ditzen Azken galdera osasun, osagarri, osagarri, osasun honean da Tamborra da, daian ari da azten, ari da garatzen Balezako o... osasun honean dago ez hobeagoan egon daiteke Denborak erranen du, ikusiko dugu politikoak usten diguten kar bezala, ekiten Usten egiten, hasieratik egin genuen bezala Eta bueno, nik uste amerika aurrera Gajen da gauzasko eta zardoat dela Aitxina egiten duguna Zorionak Mila eskeratzen dut biztan dena behar dugu bukatu danbora da doinuekin eta sarri giren sarrigi maisuaaren doinuekin danbor soinuekin oroit beraz gaur ere Donostian egun guztian eta heurdetik egiti aurren damorra izanen duzuela eta gauer dira arte Donostian ironendula damordaki.